Третата лекция, християнската мъдрост. Прекрасна мъдрост, тя не спада към най-дълбоките мистерии, тъй като тук говорим главно за светци, монаси. Светците, както ви казах преди, те са деца на ангелите, но много важна мъдрост. През нея се минава, за да се стигне след време до мистериите, до дълбоките неща и така нататък. Затова и говорим за нея. Така, християнската мъдрост. Не помни извършените от Тебе добрини, за да ги помни Бог. Коя е дрехата на душата? добродетелта. А кое е голотата? Порокът. Чуй Бога в заповедите, за да те чуе Той в молитвите. Значи Чуй Бога в заповедите, за да те чуе Той в молитвите. Злото се стреми да се скрие и да се спотаи в мислите на човекът. Значи по друг начин казано, учителя го казва, Злото изпраща своите куршуми в човека във вид на мисли. Така то атакува човека чрез шепот във вид на мисли. Когато предприемаш нещо коварно, не мисли, че го правиш на някого, защото сам се оплиташ в своята мрежа. С нашите зли сили се хранят демоните. И получават силата си за да воюват срещу нас. А с отдалечаването ни от злото, те се изтощават от глад и губят сили. Който прави зло е наследник на дяволите. Където е истинската любов към Бога, оттам бяга всяко зло. Никой не е така страшен за демоните, както смиреният човек. Който не иска доброволно да се смири, той ще бъде смирен по неволя. Даже и да нямаше дявол, безбройни пътеки водят алчният човек към ада. Значи, както виждате, Алчният човек няма нужда от дявол. Няма нужда дявола да му удари някакво рамо. Просто самата алчност е дявол. Дост, това е достатъчно. Без помощта на дявол, той пътува към Ако Бог, който знае вашите страдания и може да ги премахне, но не го прави, то без съмнение, че той чрез тях промисля и се грижи за вас. Че той промисля и се грижи за вас. Ако ти не си простил на врагът си, не на него си нанесъл вреда, а на самия себе си. Искаш ли изкушението да не те победи? Отсечи своята воля. И се отдай на Божията воля. Когато нямате в себе си спокойствие, знайте, че нямате в себе си смирение. Смирение. Значи когато нямате в себе си спокойствие, може да имате много други хубави качества, но нямате същественото, за което учителя е казал. Първото качество на бялото братство смирението. Самата дума е много красива. Със мир в себе си. Тя просто си показва какво носи смирения човек. Смирението е висота. От себе си никъде не можеш да избягаш. Където и да отидеш, сам себе си трябва да понесеш. Където и да отидеш, трябва да понесеш себе си. Изкушенията идват върху едни. За изглаждане на минали грехове, а върху други за предотвратяване на възможни бъдещи грехове. Без волята Божия нищо не може да се случи. Всеки живот е дивна тайна, известна само на единния Бог. Аз скоро казах в София това, което е казал Мерлин. Значи само боговете създават бъдещето, но те не го знаят. Но ясновиците го знаят. Разбира се в кавички. Нали? Значи ясновиците знаят и бъдещето, може да отидат даже и по-дълбоко. Но боговете не го знаят. Няма в живота случайни обстоятелства. Всичко е промисъл. И това се потвърждава и от учителя. Какво е случайността? Закон от високо измерение. Закон, който слиза от високо измерение. Това е случайността. Така някой път една случайност може да ти промени целия живот. Случайно ли е това? Това е промисъл. Когато правим всичко, което зависи от нас, получаваме изобилно Божията помощ значи, Когато правим всичко, което зависи от нас получаваме изобилно Божията помощ Старай се да не робуваш на собствената си воля и ще сразиш главата на змията Всичко е от Бога и добро, и скръбно и недостойно ето го обяснението. Значи всичко е от Бога. И добро, и скръбно, и недостойно. Доброто е по благоволение. Скръбното е замисъл. А недостойното е допущение. По благоволение е когато живеем правилно. По замисъл е когато биваме в разумявани. Подопощение когато не се поправяме. Значи, подопощение когато не се поправяме. Бог е всеизпълващ и няма място без Неговата власт. Той се открива на всеки според необходимото. С много молитви трябва да събираме разсеяните си мисли. Значи, с много молитви трябва да събираме разсеяните си мисли. Онзи, у когото няма разкаяние, той не ще се заеме и със своето самоисправление. Значи този, у когото няма разкаяние, той няма да се заеме сериозно със своето самоисправление. Преластени са тия, които са възложили упованието си на самите себе си. Който сам себе си окорява, него сам Бог го оправдава. Видиш ли някой пропаднал, знай, че той е следвал своята собствена воля. Няма нищо по-опасно от това и по-пагубно. Постигналият отсичането на своята воля е достигнал до мястото на покоят. За Бог казват. Той изпреварва бързите, надхитрява хитрите, поваля силните, Смирява гордите Побеждава всяка сила Дори да се отличаваш С пост Молитва Милостиня Целомъдрие Или много други добродетели Без смирение Всичко това ще се разруши И ще погине Значи, без смирение всичко това ще се разруши и ще погине. Спомням си един приятел, София, издател, казва, всичко мога да направя, всичко мога да постигна. Викаме, аз ще ти кажа едно просто нещо, което въобще не можеш. Каза, мога и магия и всичко. Ето ти, стани смирен човек. Това не го мога. Как ще го можеш? Смирението. Единственото качество, което демоните не могат да го имитират. Прекалено дълбока вода. Понеже в гордия човек има его, той не може да стане толкова малък, че да изчезне и Бог да влезе в него. Всичко друго може да се имитира. Молитвен дух, пост и така нататък, и така нататък не искам да изреждам. Смирението, то с който го е постигнал, той може да го различава и да го види. Но то не е точно въпрос на постижение. То е нещо по-дълбоко, по-нататък ще обяснявам. Смирението е дълбока вода. Там всички демони и то позволява да възприемаш съвсем правилно Бога и истината. Без Него имаш малко по-други възприятия. Ето защо е важно, трябва да се проучва. Издадохме преди време една книга и след време пак ще я произдадем поради важността. Но аз ще го обясня по-нататък по друг начин. Така. Единствено добродетелта на смирението е такава, пак казвам, че демоните не могат да я подражават. Смирението е небесен живот на земята. Всички съкровища се намират в смирението. Защото в смирението има всичко. И оттам започва всичко.